اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم بعد قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعن وقال ايكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال جل شانه وتلك حجتنا تنى اברהيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم وقال في حق يوسف نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم بارك مشكوره الله سبحانه وتعالى انكم تكير من اماني اسمي ودي متو محمد صلى الله عليه وسلم ketika ayat نتangulariza mwanzo kuisoma ayi inapatikana ndani ya sura tul yumus aya 58 Allah subhanahu wa ta'ala sama qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidhalika falyathahu huwa khayrun mimma yajma'un fa sar ahlul ilmi ahlul ilmi wa lfasiri ayayi wa qisama منظورني كالإيمان ورحمته بالقران نرحمه زكني بالقران كشواليمان والقران هما العلم النافع والعمل الصالح القرآن من ايماني هذو التطويلي علم الى منفعه ونعملي مكمبانيه صالح العلم النافع ندين امpelekea انتو كويفanya amali amekombania sawa وهما هدى ودين الحق نانيونغوفو نا دين amekombania حق وهما افضل علم wa, wa amalin amal ni ilmi ambekomba ni bora afdhal na filevli ni amali ambekomba ni afdal ni bora aya sana inagusia ninazungumzia kuhusu Asaada alhaqiqiyah saada yakeu hakika ambekomba ni fi tahsilil ilmi shar'i ni katika kutafuta ilmu kisharia mtu kuipata ya kisharia basi huyo ndo ameipata saada ya kihakika katika wengine alla, Allah akizungumzia katika wale watu kwamba Allah daraja sema alladhina amanu minkum allas bun wa taala wale ambao kwamba umeamini katika nini wal utu utul ilma pia lvl huwanyua daraja wale ambao Mwenyezi Mungu wa taala na utukufu wa elimu hakuachi hapo Allah Subhanahu wa ta'ala nabi Ibrahim alayhi salatu wa salam na vilevile akimzungumzie Nabii Yusuf alayhi salatu wa salam wote katika hizi aya mbili alasema narafa darajati mannasha nasha tunawaanua daraja wale ambao sisi tunawataka ala malik rahimallah malik asema kitafiri na fa darajati mannasha. asema kala anawanyanyua kwa elimu. Ni dalili Allah subana wa ta'ala akikupatia hii elimu ni kwamba wewe utapata kunyonyiwa daraja. Anasema Sufyan atawilia sema utlobul ilma itafuteni elimu fa innahu sharafun fi dunya wa sharafun fil akhirah. Itafuteni elimu kwa kuwa hii elimu ni sharaf ni utukufu hapa duniani na vile vile ni utukufu kesho akhera kwa kutafuta elimu kutafuta hii saada ya hii hakika ndiyo sababu ya mtu kulio daraja ndio anasema imam ibn qayyim rahimahullah akizungumzia kuhusu saada kwamba inapatikana katika humgongo ardi. akizungumzia saada ya kwanza ambayo kwa maana nafsi akisema saada tul an insani saada amelekomba haiko katika mkono wa binadamu akisema hii ni saada ya mali na cheo kwamba hii saada yule ambaye kwamba anaweza kumruzia kuna kumpatia mja hii saada ya mali na cheo ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii ni kitu ambacho kwamba amianzima huyu binadamu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakati wa wote anaweza kuchukua kizungumzia saada ingine anasema vile vile saada ameikwamba ndiyo saada ya kihakika anasema ni saada ya alimu Mwenyezi Mungu taala kukupatia saada ya kihakika hii saada ya tatu ambayo anaeizungumzia sada saada ya pili ambako mbale izungumzia akisema hii inaweza ondoka kati wa wote sema hii, ni saada ya afya Allah subhanahu ta'ala afya lakini hizi saada mbili saada ya afya na saada ya cheo na mali hii inaweza kuondoka kwa haraka lakini saada ya kihakika ambaye kwamba kullama tawala alaihal amad izdadat wa uluan. kila, kila mtu wakibukata masafa kwenda kuitafuta inamjudishia nguvu inamzidishia yeye kuwa juu wa اذا عدم المال والجاه Ikipindi unapokosekana saada ya mali na cheo basi malu la abdi. Hi elimu saada elimu ya kisawa sawa ndio mali ya mja Wajahihi na vile vile hi elimu ndio cheo cha mja Ai hii ndio saada ya kihakika. Bimana hii ndio saada ambii kwamba waislamu lazima waitafute na kuikimbilia. Katika wale wema kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwadiaa walifahamu maana ya hii saada na wakaifanyia kupa kuikimbilia hii saada ya kihakika. ili wapate kunifaaika wao na kuwanufaisha wengine na hii saada kubwa saada ya elimu katika hao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatilia taufiki au alimtilia taufiki yeye kuitafuta hii saada si mwingine ni huyu mwanachuoni al-hasib Ahmad ibn Ali al-Hakimi nisbahatan ila ibn Sa'd al-Ashira batni Madjah huyu mwanachuoni Allah subhanahu wa ta'ala alimpatia taufik katika kazi yake huyu mwanachuoni Allah subhanahu wa ta'ala alimwafikia yeye katika kutafuta elimu nani katika mwana wa karne ya 19 Allah subhanahu wa ta'ala akaipatia tufiki katika yake ulida li 24 nne mwezi wa ramadan al Mubarak 24 mtukufu 1342 alizaliwa kititongozi ambapo li Madinatil Madaya. hiyo inapatikana katika mji wa Madaya, Jinubi Jizan. Samontaqalat usratuhu ila qaryatin Jab' Baada hapo familia yake ilihama na ikaenda katika mji mwingine ambao kwa maneno wa Sheikh alikulia kama vijana wengine wa mtani. Lakini la'innahu shabba bada ayatatalla ila hayatil izz fid darain baada kuingia katika ubarubaru alianza kuitafuta maisha maisha ya utukufu katika nyumba mbili ai daruduni wa wa darul akhirah ya hayatul qiyadati fil wa kitafuta maisha ndiko mbamba itampeleke na uzuri fahqqa allah ma tatalla ilahe wa azma Allah Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwafikia kwa hiyo ambaye kwa alikuwa anitaka na hiyo ambaye kwa alikuwa anazidia. Sheikh, yeye alikuwa kichunga mifugo ya wazazi wake. Na katika maajabu ambaye kwa alikuwa nao Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye alimruzuku hifadhi ya kisawa sawa. Alimpatia hifadhi nzuri tena sana. Asema, bada afi sinnin mubakira bil inaya bil qur'an al tilawatan wa hifton. alianza kiwa mdogo kwanza kutafuta kujua qur'ani kusoma na vilevile kuhifadha fahsan tilawati asema hifadhi nyingi na aka wanisoma qur'ani wa katika riwaya nyingine wanasema kwamba al alifati Qur'ani kwa siku 30. Bimana, kila siku alikuwa akihifadhi juzuu Na alikuwa akihifadhi juzuu kisha baadaye na kunakusalisha nao watu katika swala ya tarawih. Hi inawezekana. Wa indalla fa inama yadulla ala sidq niyyatihi. Hi inadulisha ama inaonyesha namna gani yeye alikuwa na nia ambapo ni safi, alikuwa piaazimia kusoma dini kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala. يسم الحافظ ابن العساكر في تاريخ دمشق ان ابن عباس إنما يحفظ الرجل بقدر نيته، وكمه mtu انا حفظه بقدر نياه yake اليوناو ketika kuitafuta hi ilmu yake sawasa. وان جووني وليتغوليا الله سبحانه وتعالى اليكم جاليا حفظي كساوسا. امام شافعي رحمه الله akiona mieka 10 tayari alikuwa hashafidh Imam Bukhari mpaka wenzake walikuwa kimshangaa namna gani alipokuwa na nguvu za hisbi. Yeye watu alipokuwa kienda katika jinsi katika halaka ya kunakuisikiza ilmu Imam Bukhari yeye alikuwa haendi na kalamu la. Yeye alikuwa anatumia kitu chake Maka wenzake walikuwa naona ni kwamba Imam Bukhari rahimahullah pengineepo anapoteza wakati. Lakini alikuwa kiwaambia na wasomea niwasomee yale ambaye nini na wallahi alikuwa akisoma mpaka walikuwa wanashangaa sasa al-hafidh al-hakim filayl wa ta'ala alikuwa amemjaliya akisaidhi nzuri sana nini ili watu kama hawa Wakawa ni watu wenye kuhifadhi kwa njia kama hii hal hiya je ni nguvu za kiakili zao za kushika peke yake la bali ni hiya qudratun dhihniyah alfaq'at alfaqat ma'a ba'dahu ma'a sidqin niyyah lillahi ta'ala pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala kupatia nguvu za kuhifadhi zile zile kwa nia safi ya kuitafuta hi imam Allah subhanahu wa ta'ala limjalia nzuri hii ni muongozo wanapata wale ambao ni wazazi kuanza kuwazoesha watoto wao jambo la kuhifadhi hali ya kwamba bado ni wadogo ndio baada ya wanasema miaka ambayo kwamba mtoto anafaaanze kuhifadhi wasema ni miaka mitatu je hizi miaka mitatu kuanza kumfadhisha ardkani dogondoko ili aweze kuzoea nasile almuawadat ayazi kuzoea na kuhifadhi lakini anapofikia miaka sita, basi huyo ashatimia kwenda kuhifadhi kitabu takufu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtoto ni anadirikiwa kama bado yeye ni mdogo alilmu fi s-sadri kanakshi ala ilimu kwa udogo ni na kwamba kutia nakshi nakshi katika mawe bi juu ya mawe bi mana inabaki hatambua ikija basi ile nakshi urebore ma moli amoko katika mawe badi basi huwa unabaki kwa watu hawa walikuwa wali safi wanaisoma lilla Allah subhanahu wa ta'ala ulamma walida mamake fi alladhi wa katika wazazi wake e aliamua kufunga safari kwenda kuitafuta safari nzito ya kwenda kuiitafuta ilmu hii inaonesha kwamba kutafuta elimu ni jambo lazima nitiliwe mkazo na watu Walipeki pa mbele falaza mashek Abdullah al-Qarawi aka lazimiana na wa sheikh Abdullah al-Qarawi hu ndio mba, ndio shekhe wake wa anhu lilma li akachukua kwake kwa, akachukua kwake ilmu tofauti tofauti fa sara fi ilmi huyu ndio shekhi wake allazimina na yeye ndio ikawa ndio sababu ya yeye kuwapita mpaka wale ambao kwamba kwa alikuwa na wao kwa kitu gani yeye aliwekania safi ya kuitafuta elimu umri wake wa ujana anaitumia yeye kuitafuta ilmu ya kisheria riz utukufu Fi dharain katika hii dari katika leo duniani na kesho akhira ndo muulama anasema minalamati maqtil lahi lil katika miongoni mwa alama za kuonesha allah subhanahu wa ta'ala ana asira namja kama ilyo fasiri aya nasullaha faansahum anfusahum ai ashigalahu bima la yanfa'uhum bima walshugulisha kwa yale amekwamba haiwafai haiwalete manufaa yoyote hivyo mtu hujana wake naitumie kwa uzuri kesho Mwenyezi Mungu wa Ta'ala atamuuliza kwa shujaa wake aliyotumia vipi Imam al-Hakimi hujana wake kaitumia kutafuta elimu na yeye si ulama wa kitambo kwaweza tukasema katika miongoni mwa wanachuoni wa hisita katika miongoni mwa sababu zilzompelekea huyu mwanachuoni kupekuka na kuipata elimu namna alivyoipata miongoni mwa mambo ambayo kwa mazili limpelekea yeye kufaulu katika yeye kupata elimu jambo la kwanza ikhlasun niyya lillahi ta'ala fi talab alilm maqrunatan bil amal ilmi kwanza ni yeye utaka samoe wako kuita suta hii elimu niam amekwamba ilifungamana bila amal bil ilmi kufanya kazi kwa kile ambacho kwamba amekisoma hii dalili kwamba mtu jambo lolote ambako ndani yake ataweka ikhlas akaifanya lillahi basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala humuwafikia kwa jambo kama hilo tunasema asal basari ma rafa'tu qadama aubadatuha illa bi niyya hasan al mimi sikunyanya mguu wangu juu ama siku weka mguu wangu chini isipokuwa kwa nia niliifanya lillahi ta'ala kwa ajili yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala kwa ajili kwa nini mtu anasoma mtu anasoma ikiwa atasoma kwa ajili Allah Subhanahu wa ta'ala wallahi Mwenyezi Mungu wa ta'ala hafidh al Allah subhanahu ta'ala baraka na akamjalia hii ilmu amekwamba alipata angalia umri ambao kwamba aliishi na kazi ambayo kwamba alifanya nikaona kwamba aliishi takriban miaka miya moja lakini umri wake hapa duniani ilikuwa ni chache lakini faida aliyowacha nikaona kwamba ni faida ilikuwa ya miaka na mamiaka yote alifanya ikhlas ikhlas pili akiteka na kwa kile ambacho kwamba alikisoma ndio bali mmoja aniulizwa mmoja aniulizwa Limadha kalamu salaf yabqa wakalamuna yadhabu wazul wa nini maneno ya masalafu wema waliyotangulia mpaka leo mpaka kesho inabaki na watu wanastafidi nayo lakini maneno yetu inaondoka na inapotea akakambia qala innama takallama haulai li'izz al hawa amko maneno yao inabaki hawa walizungumza kwa ajili ya kuinani wa dini walizungumza kwa ikhlas na kwa ajili ya sharaf ya shara idini watakallama gairuhum amri anfusihum lakini wale walio kujua nimao kwa ku mambo ya nafsi zao nikao maneno yao haibaki waliikosa ikhlas katika amali yao Jambo la pili lilompelekea Sheikh Allas Bonawala kumjalia na kumtia taufiki katika kazi yake ya kutafuta elimu na na, na na vitabu mko mazitunga jambo la pili sema asemna inayaturabania wattawfiqul ilahi ndiye anasema Ibn Alani Dimishqi alikop pale huko Kishreisha Riyadh uswali na akisema waaada ma yatwaawaa alabd baada alislam at jambo kubwa amekomba anapatwa mja baada naema ya uislamu ni mtu wa tawfiq funga leo watu wamesoma lakini allah subhanahu wa ta'ala hakuitilia tawfiqi elimu allah yu'tihimaya sha in fadl allah wa ta'ala yule na ampatie hivyo hivyo la nasema mtu akae katika njia almulazim akae katika njia ambayo kwamba anayataka Allah subhanahu wa ta'ala au ni mtu akosaa kwa ibada msjitahidi baada kwa nia yake sawa basi ajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala uende kwa Mwenye Mungu Taala akaitia tawfik elimu yake فاذا الامام احمد ma tawfik imam ahmad al-uliji wakati mmoja tawfik nini akasema Allah yakilaka Allah ila nafsi yako Allah subhanahu wa ta'ala asikuache wewe ukao unajitegemea kwa nafsi yako tawfik ni Allah subhanahu wa ta'ala akuendo yeye anakuongoza tawfik ni Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba yeye anakutilia baraka ukazi yako amekuwa munaifanya kwa faida wengi unasoma elimu lakini wakaikosa Zile kuafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu moja au wengine jambo la tatu amekomba limpelekea sheikh Kufaulu ujuru wa sheikh sheikh alipata mtu wakumlea sheikh murabbi amekoma alimlea na pelele alikuwa akimpatia tawjihat maelekezo mbalimbali sheikh abdullah alqaraawi amekoma alitofu bilaad mbalimbali akitafuta elimu alizo mjua Basra akaenda shamu. akaenda yaman. kwa ajili ya kutashte alinu Ndiyo huyu anakuja kumlea mwanafunzi amekwamba kesho anakuani kitu mbele ya umma anakuani kitu cha kutegemewa mbele ya umma Bimana lazima mtu apate mtu akumlea apate mrabbi wa kisa sawa sawa na mzazi leo akiona kwamba yule mnachoona amebeba Faida na faida basi ni uzuri ya mwelekezi mtoto wake kwa mtu kama yule ili apate mwelekezo kisawasawa sawa. utapata ukisoma tarehe za ulamaa wa zamani unapata katika tarjuma wakati unasema watafaqa ala yad fulani na kasawa kwa mtu fulani. Kwa nini? Bimaana walikuwa wakiwapatia wakiwapatia maelekezo namna gani kutafuta elimu. Albaraka maakaabirukum Jambo lingine ndambo kwa Sheikh kufaulu katika kutafuta elimu ni istitmari zami alwakti fi alqiraati dhaat at ta'ammuli wat tadabburi ala ikhtilafi fununiha Sheikh alitumia wakati wake kisawa sawa alitumia katika kusoma kisomo ambapo kwamba kilikuwa ni kusoma cha mazingatio na kuelewa na kutadabura kwa yale alikomba kwa kusoma katika fununi mbalimbali ndio mbali. mmoja akasema alwaktu anfusi ma unita bihifzihi wa ashal ma alika liadhi waktu wakati kitu ambucho kwamba nishatamani sana mtu kuhifadhi na hii wakati wa arahu ashal wakati na niharakasama ila mundu kamtu asa sheikh uyu alhafidh muhakami alitumia wakati wake kisa wasawa kufaidika na kusoma kila wakati ya kusoma akistafidili na yale ameomba ya alikuwa akisoma tano kilichomfanya Allah subhanahu wa ta'ala katika kupata elimu yake zuhdihi alikuwa na zuhdi wa na uchamungu wa itharihi al ala alajila na kuitanguliza dunia kwa ajili ya akhirah kwa ni Kazi komel kwa, kwa kiasi afanya akisoma huko haali ya kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inama Allahu kazi aya kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uhai wake Allah alimjalia na kuutilia taufik ilmu yake ikawa ndiyo sababu ya kaleo umma inafaidika na kazi amekubali afanya alitunga katika fani mbalimbali mbali, alitunga vitabu mbalimbali kwamba umri wake ulikuwa ni umri wa 35 pekee yake lakini Allah subhanahu ta'ala katika ya tauhid fi tauhid manduma sulami alwusul ila ilm usul, fi tauhid Allah wattibai manduma eh alitunga kisha baadaye akaishirehesha katika kitabu ya Ma'aridil Qabul na yasema bwana aliitunga akiwa na miaka 18 kisha akiwa na miaka 20 kitabu kingine ambacho pia mandhumatun Jawahirul fi zote katika fani alikuwa yupo hizi zote عند كتابة مصطلح حديث علتंगा دليل الأرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح بها منظومت اللؤلؤ المكنون في احوال الاسانيد والمتون ketika fiqhu na usulihi fiqhu na usul al fiqh al tunga المروية subul al sawiya بها علتंगा منظومت واسيله الحصول إلى مهمات الأصول na pia alitunga lahamia tulinoushu Yote ni kazi ndio kwamba Allah alimjalie kwa muda mfupi na pia alikupenda sana kuzitunga katika ubeti za kishairi Alikuwa alikupenda sana kutunga Akizi alif katika, katika njia za mandhuma bi njia za kishairi katika tarehe vile alitunga mandhuma Nairu Sauli min tarikh al rasul pia katika nasah na wasaya mbalimbali mbali, pia katunga al-mandhuma tun nasiha al-mashhura al-qatiya wa hiya qasidah ni kasida ni na harfu ya ta fi tahdhir wal qat ni na tadkhinu utaj sigara wal qat na ulaji wa mirath peka tunga mandhuma hamziya islahi fi islam wa ahlihi wa tamassuki bi asasihi wa aslihi na pia katunga mandhuma mandhuma tunumini ya fil na hii ni aliitunga ni fil ala ilmi wa thalabihi aki husia watu kutafuta elimu na kuona namna gani adabu za elimu nikutangu والله سبحانه وتعالى akimtakia mtu khairi yufaqihuhu fi din Allah humpatia elimu katika dini pamoja na kuwa huyu mwanachuoni hakukaa muda mrefu lakini angalia kazi ambayo kwamba alifanya Allah subhanahu wa ta'ala kaitilia tofiki kazi yake ikaombaka leo mpaka kesho sisi tunafaidika hii ni changamoto kwa wote ambao wanaitafuta elimu lazima watu wajiulize ni kwa nini wanatafuta hii elimu nani njia gani utatumia wao kuipata hii elimu? Na hii elimu wanaitafuta kwa ajili ya kuwanufaisha watu. Basi ikiwa niye yao itakuwa ni safi, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atawafikia. Kufikia apasema subhanakallahumma wa bihamdika wa ash-hadu an